maga az, hogy Józomba báki ugye én úgy találkoztam veltek, hogy sétáltam a kálvária téren, és van ott egy, egy, egy egy ilyen nagyon helyes kis faház, és bementem, hogy ugyan mi van ebben a faházban, és ott ült Betina, és, és ott dolgozott, és telefonált, és meg úgy szerényen leültem, és és úgy kérdezgettem, hogy hát mi van itt, hogy micsoda, ez. azt hittem, hogy ez valamilyen kerületi, tudom rendezvény rendezvényközpont, vagy valami mindenféle prospektus is volt, és kiderült, hogy ti vagyok a józambabák, ami, ami ugye, ha, ha röviden meg kell fogalmazni, úgy értettem, hogy ez egy ilyen ö, drog, droghasználó várandós nőknek a ilyen drog Prevenciós segítsége, vagy valami, de ez inkább a gyerekeknek szól. De nekem nagyon tetszik az, hogy semmiféle drogról nincs szó, hanem a józan babákról van szó. Tehát, hogy ilyen abszolút pozitíva a, a cím. Úgyhogy erről szeretném, hogyha beszélnétek. És hát majd mindenfélét kérdezek, hiszt ti ezt teljesen magatok hoztátok létre. Tehát ez nem valami intézményi dolog, hogy nem tudom milyen kerületi, nem tudom én valaminek a része, hanem, hanem ez abszolút magánkezdeményezés, ha jól gondolom. Hát a szervezeti alapok, mint hogy civil szervezetek, azért természetesen ott magánemberek szerepelnek. Tehát, hogy valóban van egy alapítvány, meg egy egyesület, az mm -hmm. alapítvány a régebbi, az a, a, a, egy szervezetnek indult meg a 90-es években, ez a, a Magyar Emberi Jogvédő Központ alapítvány mm -hmm. az egyik, és ennek vagyok én a, a kuratóriumi elnöke. A, a 98-ban az alapítványnak már volt egy irodája, közel a ez a Lújza utcában, úgyhogy azóta azon a környéken folyamatosan jelen vagyunk. Uh -huh. Nagyjából a 2000-es évek eleje volt az, amikor ott elkezdtünk jobban foglalkozni addiktológiai, pszichiátriai problémákkal, egyszerűen azért, mert az embereknek erre igényük volt, uh -huh. de, de ez mint ö, szociális program értendő, tehát nem egészségügyi ö, programokról beszélünk. Ez a hogy menjön, a terheltség is ebben benne van? Hát ennek é, a... Én is ott lakom környéknek is, de, de hát máshol is. Tehát, hogy mm. persze ott helyben is van rengeteg kedves ügyfelünk, mm. kisebb, nagyobb, családos, gyerekes, egyedülálló, fiatal idős, mm. tehát nagyon sokféle ember, akikkel van miért foglalkozni, és igyekeztünk már akkor is egy olyan komplex ellátást építgetni, amiben hát a jogászok mellett mondjuk külsős orvos bejönes esetleg uh -huh. szociális munkások, tehát ugye a lehető legtöbb dologgal úgy átfogóan lehessen foglalkozni. És 2006-ban történt az, hogy a József Babák név az akkor jelent meg ősszel, hogy egy olyan külön kezdeményezés is megjelent ott nálunk, amit lényegében önsegítő csoport alapon indítottak el, fiatal édesanyák, akik előtte használtak valamilyen pszichoaktív mm. szert és a várandós gondozásnál támadtak problémáik, mert hogy nem nagyon volt kivel beszélni arról, hogy ők szerhasználók is voltak mm -hmm. kisebb-nagyobb mértékben, tehát ezek nagyon különböző egyedi esetek voltak, de az az egységes tapasztalat viszont az, nem volt. hogy nem tudtak erről beszélni. rendszerre nem, nem volt kihez fordulni, hiszen nincs ilyen intézmény, ami ezzel foglalkozna. Ugye, ez és azt is jelenti, hogy megsemertek meg se elő se mertek jönni a problémával, vagy inkább az, hogy hogy, hogy nem tudtok-e vele mit kezdeni? Arról van Betélem. szó, hogy ö, ö, alig, hogy elkezdenek ezek a nők erről beszélni, nem lehet higgattam, mert valamilyen érzelmi reakcióval válaszolnak emberek. Mm Hő, -hmm. milyen ez az anya? Miért szül az mm -hmm. ilyen? Ö, szegény. Úristen, mi lesz? Annyira uh -huh. rettegnek a témától, hogy innentől fogva nem lehet tárgyilagosan beszélni semmiről. Uh -huh. És mivel ez a helyzet, ezt azért elég jól tudják a, a, már a drogosok, és nem kell ahhoz szülni, így inkább meg se szólalnak. Uh -huh. Illetve hát láttunk olyat, hogy ha megszólalnak, akkor abortuszra küldik azonnal, uh -huh. uh, vagy most van egy olyan ügy, hogy nagyon gyorsan gondnoksággal áll akarják helyezni az illetőt. Lehet, hogy minél gyorsabban megszabadulni ettől a nagyon ijesztő problémától. Uh -huh. Igen, itt lényegében azt tapasztaltuk, hogy mivel az egészségügyi ellátórendszerben ez az egész kérdés hát lényegében kezeletlen, tehát mindmáig nincs olyan intézmény, kórház, ambulancia, bármilyen egészségügyi ágazatban sorolt intézmény, amelyik célzottan ezzel foglalkozna, tehát se 2006-ban sem a mm -hmm. nem létezik ilyen, Uh, emellett szociális ellátások sincsenek, illetve hát ott még inkább hajlamosak mondjuk a hajléktalan ellátórendszerben, amikor behesnek utcáról emberek, ott még inkább uh, szívesebben foglalkoznak velük. Nyilván magánpraxisokban, ugye uh, egészségügyben, uh, magárendeléseken előfordulnak ilyen ügyek, de nagyon-nagyon rejtve maradnak. Nincs statisztika erről, az egész terület ellátására nincs protokoll, tehát se orvosnak, se védőnőnek, se senki másnak irányvál vagy akkor valami sem. Mód, a problémák a gyakorisága az, az hogy mondjam megütő a statisztikának a mértékét. Tehát ez egy olyan téma, amivel ami, amit igenis kellene foglalkozni, vagy csak olyan elvétett Becslések ö, voltak mindig, és igazából nincs megfelelő módszertan, tehát ennek részben az is az oka, hogy azt nagyon nehéz mérni. De az, hogy mondjuk évente néhány száz esetet feltételezhetünk, ahol problémás szerhasználat van, ez biztos. Néhány száz másikat legalább, ahol mondjuk komolyabb alkohol használat van, gyógyszerek... És ezt mind úgy kell gondolni, hogy ennyi gyerekről van szó, vagyis ennyi magzatról. Vagy... Ennyi, ennyi magzatról Igen. van szó, szóval ez nagyjából a, a, a dohányzást lehet még viszonylag jól mérni, ott készültek jobban kutatások, ez mm. azt jelenti, hogy mondjuk minden negyedik magzat érintett, tehát hogyha szer szerhasználatot akarunk nézni, akkor nagyjából minden negyedik megszülető mm. gyerek közvetlenül érintett Magyarországon, ez mondjuk tízezeres nagyságrendet jelent. Tehát maga a, a kör az ekkora ehhez képest értve nincsenek erre igazából kidolgozott eljárások, intézmények, módszerek. És akkor ebbe jött az, hogy jó, hát, ha nincs semmi, akkor legyen önsegítő kezdeményezés. Ez ugye egy e-mail cím, telefonszám, valakinek van gondja, tessék jelentkezni. Ugyanúgy, mint ahogy bármilyen más önsegítő csoportnál ott nem szakmai tanácsokat adnak, vagy, vagy ellátást, hanem tapasztalatot cserélnek emberek, vagy ki, hol járt, hol talált egy jó fej orvost, vagy, vagy egyáltalán mit tudott kezdeni a saját meglévő szociális problémái, vagy van nehol lakni, vagy nincs, vagy mm -hmm. mi történik ilyenkor, és akkor ha más nem, legalább annyi, hogy az ember nem teljesen egyedül kénytelen egy ilyen helyzetben ö, megoldásokat keresni. Sokat jelent, lelkileg biztos, tehát ha más nem erre jó. Én arról akartam beszélni, hogy, hogy ez, a, ez a szolgáltatás, amíg így egy végtében működött, abból állt, hogy bejöttek ezek a nők. Nem nagyon kellett semmit se csinálniuk, az volt a lényeg, hogy ihassanak egy kávét, tudjanak beszélgetni. Nagyon hosszú idő betelt, amíg kiépült valamilyen bizalmi kapcsolat hmm. ott a nyolcadik kerületbe. Ez azzal járt, hogy ha már ö, valakinek az ismerősével gond volt, akkor be tudta hozni. Ez, ez a helyi ö, lányokra volt igaz ö, emellett működik e-mail cím, telefonszám, amin lehet jelezni. Ott más típusú problémák vannak, illetve az egész országból szoktak jelentkezni, mert nem nagyon tudják őket el. Már úgy értett, hogy nem csak drog problémák vannak, hanem. Meg bátalmazástól kezdve minden számításba jött most már? Hát a, a jelentkezők, <kül> ugye adiktológiai szolgáltatás uh -huh. vagyunk, de hát a jelentkezőknek természetesen van száz más problémájuk uh -huh. is. Tehát Te a másoknél máshol tevődnek. E, igen, hát e, itt a, a, ugye a történetben az fontos elem, hogy 2007-től elkezdtünk alacsony küszöbbű szolgáltatásként működni. Mit jelent, hogy alacsony az alacsony küsszöbű. Küsszöbű szolgáltatás az egy szociális törvényben létező fogalom, ez egy addiktológiai profilú szociális programot jelent, amiben nem kell nevet megadni, uh -huh. tajszámot, semmilyen személyazonosító uh -huh. adat az, a könnyen amit, be lehet lépni Így van, ez igen. a könnyű bejutásra. <gül> Igazából nincs normális magyar neve, tehát hogy Értem. kellene egyet találni, ég. így van. Hát ez a jogszabályban leírt neve. És ebben a szolgáltatásban, ugye itt már tulajdonképpen mi átmegyünk professzionális segítőbe. Ez remélhetőleg nem nagyon látszik rajtunk a mindennapokban. Tehát, hogy azért ez a nagyon baráti civil hangvétel, ez jó, hogyha ott megmarad, mert a jelentkezők általában nem nagyon vevők arra, hogy a köpenyes, nagyon hivatalos emberek jelenlétét nem bírják, tehát ott azért, aki orvosként is, vagy pszichológusként, vagy bármilyen minőségemen szakmát képviselve bejön, az hát akkor tud megélni egy ilyen közegben, hogyha saját maga is A Tönökében, aki ilyen közvetlen. helyzetbe kerül, e, én azt hiszem légy, utána az alkoholizmust is, az, az e, egy kicsit ilyen, ilyen társadalomon kívüli helyzetbe csúszik bele, ugye? Tehát amikor azt mondod, hogy nem, nem, ne legyen egy fehér köpeny, vagy ne legyen ez, tehát ne legyen a, a rendszer, mint olyan, amelyik ő akarva szembe került a saját életmódja miatt. Vagy hogy jól értem én ezt? Hát, hogy hogy van ez? Igazából a nyolcadik kerületnek a, az a romosabbik része, ahol mi vagyunk, ott... A, azok a nők, akikkel mi dolgozunk, nagyjából a társadalmon kívül élnek. Tehát, hogy ez, mm -hmm. ez inkább így értendő. Tehát, hogy sokszorom a származású, nem mindenki, az természetesen prostituált, intravénás használó nők, akik így úgy laknak, valakinél mm -hmm. szívességi lakás használók mm -hmm. van, Állandóan valakitől függnek, és valamitől függnek, tehát ez, ez az a kör, akivel helyben szoktunk beszélgetni, barátkozni. A, aki alkoholista csak, vagy, vagy hát nagyon függ attól, hogy van-e neki családja, van-e neki támogató közege, van-e, amire támaszkodhat. Nem mindig egy társadalmon kívüli létezés ez. Például az alkoholizmus nagyon sokan elfogadják, vagy még támogatják, és egy darabig legalábbis Itt egy perc, most jövünk vissza. Thank Demokrácia most című, és Géza vagyok, Mándi Bettina és Óbert József a Józan babáktól. Ma a, a két beszélgető partnerem, és egy, <gül> egy ilyen erős vágással hagytuk abba a gondolatot, és tehát én onnan is kéne folytatni. Úgyhogy mindjárt is adom a szót Óbert Józsefnek. Igen, ezekről a hölgyekről volt szó, bajtuk, akik a, a Józsefárosnak Igen. ebben a, a kevésbé fejlett részén élnek. Igazából azt lehet mondani, hogy ebben a közegben az egy nagyon szerencsés dolog, hogyha olyasmi módon próbálunk meg akár szolgáltatásokat, akár valamiféle informális közösséget szervezni, amit leginkább az ilyen anonim önsegítő csoportoknál szoktunk látni, vagy a legközelebb lebbirokonok talán ezek, mm. tehát ugye az anonim alkoholistákat ö, ö, régóta lehet ismerni, hát már jól emlékszem, ők 1935 óta működnek, tehát már egy igazán régi jól bevált szervezet, vagy a névtelen drogfüggők, a szerencsejátékosoknak, hozzátartozóknak, nagyon sokféle ö, ember, ö, csoportnak van ilyen ö, anonim ö, önsegítő közössége, és ö, hát ez egy picit arról, azt is befolyásolja, hogy hogy mi hogyan működünk, mint civil szervezet, mert azért az egy tudatos dolog, hogy ha nem is annyira szigorú keretek között, mint egy informális, anonim közösség, mondjuk az anonim alkoholisták, de abba az irányba megy el a civil szervezeti működésünk is. Mit jelent ez? Ugye a szolgáltatások döntő többsége, amivel foglalkozunk, az szintén anonim módon igénybe vehető. Nagyon sok olyan önkorlátozás van benne, hogy például ritkán szólalunk meg olyan közéleti ügyekben, amikben egyébként akár lehetne is, persze, de tudjuk, hogy ezeknek az anonim csoportoknak ez nem sajátja, sőt, kategórikusan tiltják, mert mindig azzal foglalkoznak, hogy ha valaki mondjuk alkoholista és egy a, -a csoportba jár, akkor a problémájára koncentráljon. Mm. Ezért nem engedik, hogy akár szakmai vitákba, világnézeti vitákba, mm. pláne politikai vitákba belemenjenek Ezt ezre. Ezt úgy kell érteni, hogy hogy a csoporton belül zárják ki ennek a megvitatását, hogy pedig maga a a szervezet, aki, ezt, aki ezt körül van, az maga az kifelé is tartózkodik. Kifelé azért. is, és, és házon <gül> is se ezzel foglalkoznak. Tehát, hogyha valaki oda egy valamiért megy, mondjuk egy a, a csoportban, mert neki alkohol problémája van, és ott csak erre koncentrál. Nincs szó másról. Most ezt ennyire vasszigorral nem vesszük, de, de majd hogy nem igen. Tehát ezért van az, hogy például közéleti ügyekben így a Józan Babák projektet a legritkább esetben lehet hallani, akkor igen, hogyha esetleg kifejezetten ilyen téma bekerül a közéletbe, a sajtóba, és akkor, akkor azt kommentáljuk, de azon túlmenően nem, és ez szándékosan van így. Másik, hogy hát az ügyfelek, ugye ők, mondjuk, ha éppen valamilyen politikai tárgyhoz kellene kapcsolódni, hát az ügyfelek döntő többsége a politikus, tehát, hogy őket ez nem Igen, nagyon izgatja. A többiek meg nagyon különbözőek. Tehát, uh -huh. tehát nincs is olyan egységes világnézeti, hogy értékre közösség, mm. ami, amit képviselni kellene. Egy, egy nagyon szűkemvet és nagyon szigorúan szűkenvett érdekvédelemről beszélhetünk leginkább. Tehát ez egy felfogásbeli kérdés. Ö, mondjuk nem ide tart, kicsit lehet, hogy más ponton akartam megkérdezni, de most mégis ide hozzam, amikor a világnézetről beszéltél, hogy a, a, az a A.A.-nak, a nőzőm van egy bizonyos ilyen vallási, spirituális alapállása, mondjuk úgy, ami nem egy, nem egy deklarált ilyen valami, de mégis valahogy benne van az, hogy hogy, hogy hogy mondjam, a felső vagy isteni segítség az nincs kirakva ebből vagy kizárva. Van, ahol ez jobban megfogalmazásban van, a pontokban valahol ez szerepel, <kül> van, ahol ez kevésbé, de a az, hogy talán ennek van jelentősége. Tehát úgy értem, hogy az emberek számára ez egy valódi segítség, hogyha egy minden formális vallástól független fajta ilyen egy bizonyos spirituális meggondolás benne van. Ez nálatok jellemző? Nem mondunk ilyesmit. Tehát, hogy az a van, úgy van, hogy mindenki, ahogy ő gondolja. Ez. tényleg Teljesen nyitott, és, és az érintetre van bízva, hogy ő a világot milyennek látja, miben hisz, mit gondol. Tehát, hogy csak hogy gondolkodjon rajta az mondjuk szerencsés bárkinek az életében. Nem, nincsenek ilyen instrukciók. Tehát, hogy az van, hogy be lehet jönni, nevet se kell mondani, első lépésben legalábbis. Tehát mindenfajta kötöttség nélkül az egyetlen dolog, ami fontos, hogy ne, ne tűnjenek el az emberek. Tehát ne legyen az, hogy a félelmében vagy nem ami bánatában egyszerűen nem uh -huh. beszél, nem teremt kapcsolatot, hanem jöjjön be, hogyha azt mondja, hogy én vagyok a nem tudom én, designer, drog használó, éppen várandós nő, akkor mi ezzel, ezzel nem csodálkozunk, tehát hogy akkor azt mondjuk neki, hogy igen, mi megörülünk hogy itt vagy. Tehát, és ez egyébként tényleg komoly. Most azért ennek a projektnek a főszereplője igazából a gyerek is, is meg az anya. Hát a magyar nyelvben, ez, ugye ez a Józan babák név, ez uh -huh. abban az értelemben több értelmű, hogy a magyar nyelvben is, meg más nyelvekben is, a baba az a babát is jelenti, a gyereket, Igen. meg hát a magyar népdalok is tele vannak az én babám, uh -huh. sejhaj uh -huh. sorokkal, tehát ami meg ugye a felnőtt nőre vonatkozik. Tehát uh -huh. ez az ilyen értelemben uh -huh. mindenki benne van. érdekes. Mi, mi az, ami, ami történt, mondjuk, ha Hát nem én megyek be, de valaki tényleg bemegy. Mit, em, mit történik vele? Csak bá, át akarom élni, bocsánat, hogy így beszélek, hogy én megyek be, mert nyilván nem Apák a fok, is bejöttnek, nincsenek kitűlt, vagy csak nem szoktak. Tehát. Ja, de mondjuk tényleg valaki, aki, aki oda megy, akkor, akkor mi az, ami, amit ő kaphat tulajdonképpen? Hű, hű, hű. annyira <tos> eseti, hogy mi történik valakivel, hogy azért ez, erről így vicces beszélni. De, de szervezünk neki ö, bármilyen orvosi ellátást, ö, képviseljük a gyámhivatalal szemben, mutatunk nekik önsegítő csoportokat, ö, lehet ügyvédjen állunk elmehet nőgyógyászhoz kísérettel, például én szoktam kísérni nőket, védőnőt is felkereshet, illetve találkozhat vele. Hát, hogy az egyébként ellátásait, amit amúgy is igénybe kéne vennie, azt ahhoz hozzá segítjük. De nem mer valaki egyedül elmenni, ami gyakori, tényleg félelem van ebben, hogy jön a nagyon gonosz orvos, aki azt mondja, hogy lesz egy gyerekedés, én majd intézkedem, hogy helyezzék el. Mm -hmm. Ettől mindenki fél. Na, de nem. mi ugye azért vagyunk ott, mert mi ismerjük azokat, akik meg nem ezt fogják mondani, hanem elfogadó, barátságos, normális orvos. Ez egy óriási különbség, tehát egy intézményben nem lehet megbízni, az nem egy mm -hmm. személy, hogy bemegyek az ajtón, és valakihez sorolnak vagy beosztanak, vagy egy, úztam egy sorszámot, és akkor kijön szembe. Tehát ilyen alapon nem lehet bizalomról beszélni. Mm -hmm. Úgy igen, hogy van egy mediátor gyakorlatilag, aki ugye a, nem, nem az orvos, hanem azt ő, tudja, hogy ki az az orvos, akihez érdemes elmenni. Uh -huh. És akkor ott rögtön van egy ilyen közvetítő, és az a közvetítő azt a garanciát jelenti, ami ahhoz jelenti, kell, hogy valaki bemegy. Ezekben a kapcsolatokban folyamatosan mondjuk meg is szűítek az orvosokat, tehát mondom, találkoztuk mindig új és új orvosokkal, vagy nő, ahol helyekkel. Nem lehet, mert mondjuk egy védőnőnél oda nem lehet, menni, mert helye, helyi ellátás van, oda is elkísérjük, mert maga a jelenlét is nagyon sokat számít. Mm -hmm. Akkor könnyebben beszélnek kultúráltan az illető mm. nővel. Sokszor van olyan, hogy nekem kell elmondanom. És akkor ö, bemegyünk egy nővel, és akkor el kell mondanom, hogy igen, ő drogozott, ennyit és ennyit, és ö, sokszor nem értik, ö, hiába mondom, hogy én, a, én vagyok az ő kísérője, mm. de hogy mi a leszbikus partner ilyen kérdéseket is feltettek. <gül> <gül> Úgyhogy így. De igen, van, van egy-két több kiépült kapcsolat, akikkel mm. így lehet együtt dolgozni. Az ilyen, aki hány éve is az is Sámuel, aki, aki, aki több éve fogadja mm. a... Egy ugye ez például 8-9 éve járta. Igen. Mm -hmm. Aki mert elkezdtek dolgozni vagy foglalkozni, hogy hogy, hogy, hogy helyes ezt mondani, Ti, hogy, hogy beszéltek el? Barátkozni. Barátkozni. Az ö, <síns> milyen, milyen eséllyel megy le a szerekről a szám. Tehát, hogy, és hogy az a baba aztán hogy kapja meg a józan életét? A statisztikát arról lehet a legpontosabban vezetni, hogy a megjelenő ügyfelek közül milyen arányba jutnak be közvetlenül, amikor éppen segítségre van szükség megfelelő ellátásban. Ez egy elég közvetlen dolog, ezt jól lehet mérni, ez egy nagyon jó arány, mert ez 96-98 tehát egy szó nem igaz abból, hogy ezek az emberek ne, ne akarnának uh -huh. valamilyen segítséget igénybe venni. Nagyon erős motiváció az természetesen, hogy ezt a gyerek miatt teszik. Tehát itt olyan akár súlyos szervehasználókról van szó, akik maguk miatt ha nem lennének mondjuk várandósok, akkor lehet, hogy egyáltalán nem fordulnak Tehát a gyereket is A gyerek miatt viszont egészen megváltozik ilyenkor a helyzet. Ez van, van akinél annyit jelent, hogy amed ülésig hogy a gyereknek ne legyen baja, addig nagyon visszafogott, kórházba megy, de, de ennél tovább nem megy a dolog. Van, aki meg arra is vállalkozik, és azért többnyire inkább ez az utóbbi igaz, hogy ő föl is akarja nevelni a gyereket, hát az azzal jár, hogy kénytelen hosszú távon van, és akkor jól lenni, mert másképp uh -huh. ez nem megy. Sokkal jobb arányokat lehet látni, tehát azért a, a, az alkalmasság, a szülői alkalmasság, az, az is egy ilyen bőven, mondjuk kétharmad fölött lehetne mérni, ezt már kicsit nehezebb, mert, mert ennek egy komoly apparátus kellene, hogy minden egyes ügyfelünket éveken át után kövessük, illetve hogy most ez eddig tart, hogy egy éven belül, öt éven belül, tehát ö, ilyen oszmerceti kutatásokat nyilván kellene csinálni, ebből nagyon kevés van a világon, mert, mert, mert drága, mulatság, de amiről tudunk, az, az sokkal pozitívabb kép, mint amit bárki is feltétlenül. a kapcsolat, kapcsolat megmarad évekre utána? Igen, uh -huh. nagyon szorosak ezek a kapcsolatok. Uh -huh. Tehát nem, nem múlnak el igazából az, hogy valakinek a, az élete abban az értelemben megváltozik, hogy a gyereke ott van, akit hát minden nap lát, akinek örül, akitől boldog, uh, és ehhez nekünk közünk volt azért az uh, egész más, mint egy szokásos ilyen segítő kliens viszony, de. Ez inkább olyan, hogy ilyen, ilyen, ilyen pseudo családként funkcionálunk utána, és ez, ez nagyon sok esetben így konkrétan ki is mondatik ügyfelek részéről, hogy, hogy hát ilyen, ilyen nem hivatalos rokonság leszünk igazából. Amikor Mettinával találkoztam, akkor azt tűnt fel, mintha bizonyos embereknek menedéket is kellene adni. És valami, éppen valakinek az ügyébe ügyködtél, hogy majd hol fogtok találkozni, és mit tudom én, hogy fogjátok őt elvinni. Valahova, vagy nem tudom én amennyire emlékszem, nyilván részletekre, Igen, nem? Igen, emlékszem. Ez hm. Pont próbáltunk volna váltani két szót, és pont bejött egy krízis. Az, igazából ott nem is volt szerhasználat, csak valaki hallott, vagy hallott arról, hogy már néhány nőt elhelyeztünk, és akkor nekünk szóltak. Ez a, valahogy nálunk landolt a hölgy. De ez előfordul rendszeresen, mert, mert végülis egy, egy, egy valószínűleg ezek az emberek nagyon erőszakos közegben is élnek sokszor. Előfordul. Igen, ő is egy bántalmazott nő volt, mm -hmm. és utána elment krízis otthonba. Mert de ez, ez előfordul a józan embereknél, és ez igazából itt nincs ilyen statisztika, hogy hmm. a csúnya alkoholisták vagy a csúnya drogosok jobban bántalmaznák. Nem sem is úgy értettem, hanem az, hogy, hogy hát egyáltalán ez, ez nem választható el a menedék sem választható elemben az esetben, tehát a de, adott de, de esetben a a, intézmény hogy ki segíteni kimenni egy más ha. környezetbe, ahol védett az nagyon sokféle ok lehet. Tehát uh -huh. ugye azért más az, amikor valaki egészségügyi ok miatt kerül be egy intézménybe, Igen. mert mondjuk van valami egyébként egy betegsége, tehát ez is belőfordul, vagy, vagy valakinek mondjuk olyan lakhatási viszonyai vannak, hát lehet tisztán szociális probléma is, hogy elég sok mindenkinek nincs lakása. Tehát uh -huh. most is ilyen volt olyan nemrég, aki 20 éves fiatal, aki, akinek soha nem is volt lakása, nem örökölt mondjuk egyet a családjától, hát ő értelemszerűen még a munkából lakást venni, az elég nehéz lett volna, és akkor őt azért kellett elhelyezni. Másokat meg persze a szerhasználatuk miatt, akik kikerüljenek mm -hmm. abból a közegből, amiben eddig voltak. Vannak, akik mondjuk inkább némi pici odafigyelésre szorulnak, mondjuk a egyre több pszichiátriai felünk van, bár mi nem pszichiátria vagyunk, ezt mindig elmondjuk, de hát ha tetszik, ha nem, egyre többen jelennek meg, akiknek nincs igazán megfelelő ellátórendszerük, nem nagyon tudnak várandósként hova menni, ha szülnek, most is napi ügyekkel szólnak, hogy az egyébként több normális otthonok, amik nem erre vannak fölkész, hogy kitalálva, de be tudnak-e fogadni egyik-másik ügyfelünket, akik, akinek hát nincs más választása. Szóval ennek rengeteg különböző oka lehet, és persze van, ahol egyszerűen az Forma, vagy, a, vagy a családban élő emberek annyira szörnyűek, hogy miattuk kell eltüntetni. Valakit mondjuk a normál krízis ellátórendszerben is. Kicsit nehéz dolog, mert a, a legtöbb han ugye tízszeres, százszoros, húszszoros a túljelentkezés, és mindenhol oda van írva az ismertetőhöz, hogy szer szerhasználat vagy addiktológiai probléma uh -huh. Hát, hogy így azért elég Mert nehéz. Ők ők azt nem tudják kezelni. Nem, vagy, vagy. Tudják, hát az aktív használatot Igen. biztos nem, de az sok minden mást is kizár. <coughs> hát nem erre van kiképezve intézmény. Ezzel együtt, mivel mindenki tisztában van a helyzettel, tehát, hogy itt, itt nincs jó megoldás. Ezért aztán lelkesebb nya otthonok, meg családok átmereti otthon is hasonlók. Persze, hogy befogadnak olyan embereket, akik mondjuk aktuálisan azért józanok, de van valami előzmény. Tehát, mm -hmm. hogy ez a pontosan mi van kizárva, azért az nem mindegy, hogy, hogy aznap hívott valaki, vagy mondjuk fél éve abbahagyta. Tehát ez Milyen, a kettő most... nagyon nem ugyanaz. Amit itt ehhez hozzá lehet tenni, és ez mondjuk minket közvetlenül érint, hogy támogatott lakhatást szó alatt megjelent nemrég a szociális törvényben egy új intézményi forma, ami addiktológiai, pszichiátriai férőhelyeket is jelent. Mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek számára a létesíthető ilyen nagyon laza, inkább már tényleg a hétköznapi lakhatás feltételeire emlékeztető intézmény is ez, és mi éppen az első ilyen sajátnak az engedélyezésében vagyunk uh -huh. benne, úgyhogy valószínűleg... Ez egy épület, vagy különböző ilyen különböző kis lakások, olyan uh -huh. Nem, ez. egy intézmény az mindig egy helyrajzi számot jelent, uh -huh. de ilyen kis létszámúakat kell elképzelni. Ez egy kicsit összefügg azzal az általánosabb és régről ismert célkitűzéssel, hogy a nagy létszámú intézményeket ugye megpróbálják lebontani. Hát mindannyian tudunk, ilyen nagy létszámú pszichiátriai otthon, mm -hmm. látássérültek vakok, különböző intézményei, ahol, ahol adott esetben több száz ember is élt vagy élhetett, és ezeket próbálják ilyen kisebb egységekre szétosztani. Úgyhogy ennek ez a módja jelenleg, hogy támogatott lakhatásként jelennek meg intézmények, mint egy nem túl régi, ezért még nincs sok ilyen. Mi most egy olyan 6-8 férőhelyes első ilyen, ilyen próbálkozásnak tartunk, ahová majd bejöhetnek már abstinens, korábban valamilyen módon szerhasználó édesanyák, illetve nők gyerektől függetlenül, és tehát nem mindenki, mindenki gyerekes. És, és akkor ők egy ilyen kis egységként működnek, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ott nincs 024-es felügyelet, meg nincs ápoló személyzet, tehát az egy másik intézménytípus, ez az, amikor emberek önállóan tudnak élni, mm -hmm. de mondjuk épp nincs lakás mögöttük, és esetleg egy pici terápiás segítség. De kísérőként jelen vagy Nem feltétlenül. Nem, nem, nem. Akinek egy folytában kellene kísérlet az, az nem oda kell, hogy jön, uh -huh. az még inkább egy rehabra megy, vagy más intézménybe. Uh -huh. Itt azok vannak, akik már ezeken túl vannak, és tulajdonképpen kezdik az életüket. És uh -huh. hogy mertek ti ebbe belevágni? Mert azért akárhogy nézem, ti ö, csupa személyek vagytok, szóval nem jó, hogy persze most már hány éve, és most már húsz éve egyesületként, meg alapítványként is működtök, de nem, nem áll, akkor is sem áll mögöttetek valami nagy intézmény, akinek az alapítványa lennétek, vagy valami nem tudom én milyen intézetek alapította a egyesület, vagy bármilyesmi, hanem gondolom abból megcsinálni amit csináltok, amit, amit magatok megtaláltok. Sok projektet kell írni, meg hát ez a szokásos az, működés, uh -huh. amit minden civil szervezet produkál uh -huh. a maga életében, jó sok plusz munkaórában uh -huh. uh, vannak ilyen uh, állami, nem túl jelentős, de létező rendszeres bevételeink, tehát ezek a szociális programok, ezek, mert hát úgy, mint egy iskola vagy egy uh -huh. kórház, ugyanúgy kap uh, némi költségvetési támogatást, ami hát ugye az életben életbemaradáshoz elég. Mm. Önkormányzatok is olykor részt vesznek, hát a, amit említettél a Kelveria téren lévő épület azért az a Józsefvárosi önkormányzathoz tartozó épülető, a tulajdonosa, és akkor azon belül működik. Hát az a program is már három-négy éve az a Magdolna programnak a részeként jött létre. De más önkormányzatok is adtak már itt támogatást, vagy éppen vannak újabb kerületek, amik egyébként érdeklődnek, és kapacitálnának, hogy hány felé menjünk mi különböző ügyfélszolgáltokat létrehozni, ami fizikai képtelenségnek tűnik, de, de, de vannak ilyen megkeresések. Egyébként meg pont ugyanazokat a pályázatokat írjuk meg, mint bármelyik kisebb magyar civil szervezet, ami mögött mondjuk tényleg nincsenek nagy intézmények, itt valóban magánszemély működéséről beszélünk, minél lelkesebbek vagyunk, annál jobb. Tehát, körülbelül ennyi, Igen, működés. meg nem is, tényleg nem is a merés a kérdés. mert Évek óta vagyunk ebben az alacsony küszöbbe Egyszer volt, hogy hogy egy anya otthon rendszeresen fogadta a mi kedves ügyfeleinket. Az olyan formában, ahogy működött, hogy gyerekeket is befogadott megszűnt. Tehát most egy utóbbi egy évben néha nézünk magunk elé, hogy rendben van, hogy valaki ki de hova fogjuk elhelyezni. Mm -hmm. Tehát, hogy már nagyon-nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy kinyithassunk végre egy házat, és végre Budapesten. Mm -hmm. Tehát, hogy nem a világ végén, ahol nem jut az ember munkához, és semmilyen lehetősége nincs, hanem itt helyben, amit utána lehet működtetni. Mm -hmm. Tehát ez egy... Lehet, hogy így hirtelen sok munka lesz, meg először így erős lesz, mert ott hirtelen szülni fognak emberek, meg meg egy kicsit más típusú problémák fognak elő térbe kerülni, mint, mint eddig, de ez egy nagyszerű dolog. Igen, rögtön azzal kezdjük majd, hogy az első beköltöző március 19-re van kiírva, úgyhogy akkoriban majd születik az első ilyen gyerek, aki, aki már a mi épületünkben. Egyébként hát a, a mindennapos működésről annyit, hogy mondjuk az a ház, amiről most beszélünk, ez a Délpesti Kórház mellett lesz egy 5 percre, uh -huh. ami egy ilyen kertvárosi vezetben lesz megtalálható, az például nulla forint tartalmaz, tehát ez úgy értendő, hogy ez magánemberek adták össze, uh -huh. és akkor ez, ez a, a beruházás maga az, az gyakorlatilag egy magánberuházás, ami utána kap egy működési engedélyt, és akkor mm -hmm. úgy oda kerülnek be néhányan. Hát ez egy ilyen, majdhogy nem egy normál családnak megfelelő létszámot jelent egyébként, mm -hmm. tehát hogy nem egy kirívó létszámú intézmény, de ennek pont ez az értelme, hogy, hogy hát inkább ilyen családias, otthonos közeget teremteni, és nem pedig a, a szokásos intézményi hangulatot, ahol az ember bemegy egy szobába, és mit tudom én öten ott vannak, mi rajta, kívül ebben ugye egy szobában maximum két ember lehet. Ez egy kötött jogszabályilag előírt helyzet. Kérdezte holnap, minek is élet, és én majdnem elhittem, hogy ez így van jó. Nem tehet semmit, sógdálkodott a torsz, hamis hangok Ez így van jó most című so Géza vagyok. Mándi Bettina és Hóbert Jóssef vendégem, most csak a köhögés miatt kellett egy kis <coughs> levegőt vennem, hogy ne feltétlenül. És a Józombabák projektről beszélgetünk, és hát már nem sok időnk van hátra, és én igazából szeretném a tisz személyes hogy mondjam, csak jelenléteteket jobban megérteni. Mert ahogy érzékelem, ez nem egy, hogy mondjam, tehát ez valahol először is, hogy nem vagytok kékbe. Ugye? Egyelőre nem, nem úgy tűnik. Ne, nem úgy vettem Kicsit észre, se. igen, igen. Mm. Csak azért, mert ha valamit, valaki folyamatosan 15 20 éve foglalkozik mindig a sötét oldalral, az nagyon könnyen kiéghet, hisz, hisz valójában ez erde ö, persze attól függ, hogy ülünk van, de hát lehet azért ezt úgy is mondani, hogy ez soha véget nem érő kegyetlen történet, amiben ami beben benne vagytok. Tehát mindig újak jönnek, és mindig, mindig szörnyűségekkel fogtuk találkozni. Hát jöjjenek is, azért vagyunk nyitva, hogy jöjjenek. Tehát, és amikor a... ezt elgondoltátok, hogy ezt csináljátok, akkor mi volt az, ami, ami elindított ebben? Tehát mi volt az a, az, a, az a belső motivum vagy valami? Igény volt rá. De benned? Jó, bennem. Én Ilyen... Őszintén szóval annyira nem gondoltam, hogy, hogy valamilyenbe fogok belecsöpni. Mm -hmm. Fogalmam nem volt róla, hogy mi lesz ez. És nem is ezzel akartam foglalkozni a büdös életbe sem, mm -hmm. hanem ez így alakult. Mm -hmm. És egymás után jöttek ügyfelek, elkezdtem egy kicsikét beletanulni, Nekem is született éppen babám, akkor csak ott részt vettem, nézegettem, hogy mi történik. Aztán egyre is egyre többet ügyfeleztem, meg segítő beszélgetésekbe vettem részt. Ebben így folyamatosan így belesodródtam. Hát, hogyha ezt valaki megkérdezi tőlem, mit tudom én, előtte két ével, hogy te majd ezzel akarsz foglalkozni, akkor biztos mondom, hogy te hogy is. Egyszerűen az derült ki, hogy ez, ez megy. Ezt szeretem csinálni, ráérzek, nagyjából tudok hangot találni ezekkel hmm. az emberekkel. Így. Nekem személy szerint az a furcsa, hogy mi a furcsa. Szóval hogy, <gül> azt hiszem, hogy ha így jól végig gondolom, hogy Általában, ha az ember ilyen segítő szakmában dolgozik, és ez most mindegy is, hogy micsoda az önkéntestől kezdve a vérprofi, sok diplomás segítői, mindenkit beleértve. Hogy, hogy ugye kell töltjük szívesen az időnket. Nekem ez teljesen fordítva volna, hát nyilván mondjuk egy várandós nő, sokkal inkább kiszolgáltatott, mint mondjuk az addiktológiák tipikus ügyfele, a magányos férfi ügyfél. Mm -hmm. Szerintem ez teljesen torza, ahogy a rendszer működik, és mindenki ezt tanulja meg, persze mert ez a rendszerebbe tud betagozódni, kivéve, ha nagyon nem szeretne, mint mi. Tehát akkor kitaláljuk magunknak, hogy mi mit akarunk csinálni. Mm -hmm. És hogy szerintem teljesen logikus, hogy azokkal foglalkozunk, akiknél hát sokkal fontosabb az, hogy valamilyen segítséget kapjanak. Én, én emlékszem az ilyen réges-régi esetekre, amikor nem voltunk mi még ilyen szolgáltatás, hogy esetileg próbáltam telefonálni, mert mondta például szülés előtt álló lány, hogy hát, jó, hogy rendben van, de hát ő a munkájából él. Van egy albérlete. Uh -huh. Na de hát szülés előtt nem fog dolgozni nem tud a pultban állni egy ruha voltban például. Mm. Tehát akkor őt onnan majd kiteszik, akkor meg elviszik a gyerekét. Hát akkor ez hogy van? És az derült ki, hogy sehogy. Tehát, hogy itt ilyenkor mindig az történt, hogy magánemberek lehetőleg más szerhasználók a végén megoldották azt, amire a magyar állam, meg az intézményrendszerel, meg a egyházi, meg a civil, meg mindenféle szféra együttesen se volt képes mm. És ez, ahogy mondjam, inkább ez a, ez a helyzet az, ami annyira különösnek tűnt, hogy hát, hogy ezt miért nem lehet megoldani. Tehát ember, én nem látom, hogy mi az az mm. oltári nehézség, ami, ami ide vezet túl azon, hogy mi e, úgymond normális emberek, hogyan működünk. Tehát, hogy itt az a torz, meg beteges, amit mi csinálunk, én azt hiszem. Mm. Nem az a, hogy, hogy emberekkel ilyen helyzetek előfordulnak, hogy velük ez történik, hát mi történne. Hát emberek élnek, gyereket szülnek, meghalnak, ugyanúgy, mint bárki más a világon, ebben semmi mm. szokatlan nincsen. Az, hogy mennyire nem tudunk ezzel mit kezdeni, vagy mennyit csodálkozunk ezen, az különös. Tehát nekem ez a csodálkozás meg egy picit a mai napig is, hogy, hogy mit nem értünk, azon nem nyilvánvaló, mm. ugye De ez az én nézőpontom persze, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy más számára ez rendkívül ijesztő, vagy, vagy, vagy olyan, olyan, hogy sötét. Én nem látom, hogy ez mitől sötét. Hát én tehát csak arra gondolom, hogy telekik majléktalanokkal foglalkoznak, hogy amíg nagyon sokszor én beszélgettem, sokkal ismerek egy pár kiváló szakemberek, de bizony az a teher ott van a nyakukon, és az látszik, ott van az arcukon is, Ez a ami lassan, lassan kikezdi az életüket, és el kell, hogy menjenek egy kicsit máshova, hogy, hogy más dologgal foglalkozzanak, mert, mert fölőrli a, ők, vagy magukat is. Ebben én egy rossz olany vagyok, mert én ezt nem értem. Azt értem, hogy az embert felölli, hogy az igazgatási rendszerrel találkozik, beszámolókat ír. Egy csomó ilyen mellék tevékenység van, ami sajnos hozzá tartozik. De talán nem látja... Az eredményt. De mondja. Szerintem arról lehet szó, hogy, hogy be tudjuk osztani az időnket. Tehát ezt mi. Ne, persze nem úgy, hogy, hogy van szabad időnk, csak hogy mégis nagyjából mi határozzuk meg, hogy mikor mit csinálunk. Ez egy jó dolog. Például, hogyha. Egy héten át bejött 50 ügyfél, és én elfáradtam, akkor azt mondom, de szeretnék inkább napi 18 órába adminisztrálni, és akkor ezt megértik a munkatársaim, és azt mondják, ó persze, akár éjszaka is ezt uh -huh. tehetett. Tehát, hogy, hogy azért lehet a tevékenységek uh -huh. között váltani, ez szerencsés. Igen, meg a, a, a dolognak a terheltségéről. Szóval most Igen. itt rádióban ugye nincsenek nézők, ezért nem látják, hogy itt az üvegfal túloldalán éppen integet befelé gyermekünk, aki jelenleg kilenc éves, most még lelkesebben integet? Ő két hetes Igen. korában jött be alacsony küszöbű szolgáltatásba először, mert hát mit mert is csinált mi? volna otthon. Uh -huh. és, és az a helyzet, hogy ő például elég nagy óra számban ott töltötte el az élete eddig eltelt részét ő mindig is ezt a közeget látta, ami állítólag olyan ijesztő, meg gyereknek. Nem, hogy semmi bajon nincsen, hanem egyetlen dolog a következménye, hogy megismert egy csomó olyan embert, akitől mások élethossziglan félni szoktak. Mm -hmm. Pont ezeket a marginális társadalmi csoportokat, az ő egyébként teljesen normális gyerekeiket. Mm -hmm. Mindig el kellett magyarázni, hogy miért furcsák azok a családok, akikkel mi találkozunk, mert ő egy gyerek. Ő nem értette, hogy mitől lennének furcsák, hiszen jön a másik gyerek, játszanak, jól el vannak egymással. Miközben ő például más helyekre jár iskolába, ahol meg a középosztályjal találkozik jellemzően, és valahogy ott is olyan, olyan kötetlenül és oldottan mindenkivel mm -hmm. tud barátkozni. Tehát, hogyha valami nagyon furcsa helyen lennénk mi, és olyan furcsasággal foglalkoznánk, a más nem a gyerekünkön biztos kellene látnunk, mm -hmm. de semmi nyoma ellenkezőleg ő nagyon sokat kapott ettől. Azt hiszem, úgyhogy nagyon javaslom minden kedves szülőnek, hogy járjan egy gyerekeivel olyan helyekre, ahová saját maga nem mer bemenni. Na akkor mehet hozzátok segíteni például? Persze, nem. hát 8 éves kortól lehet az önkéntes ja, törvény igen. alapján önkéntes szerződést egy szerződés kötni. Nem, gyerekek is gyerekprogramokba, hogy ne van nekünk igen. olyan. Igen, igen, ott lehet gyerekeknek is önkénteskedni, de hát nyilván szülőkkel szoktak inkább, vagy a szülők jönni. Persze lehet jönni önkéntes segítőnek. Van, aki mondjuk a tanul egy gyerekkel a másik segítő, mondjuk aki Leszem, mm -hmm. azt a védőnőnek készül, vagy mm -hmm. pszichológusnak, mm -hmm. vagy valami másnak. Hát ő meg azért jön, hogy egy belekóstoljon egy picit abba, hogy mi lesz a majdani hivatása, mit, mit tud ő tenni, hogy találja föl magát egy ilyen közegben. De mm -hmm. nagyon sokféle ember jelenik meg. És sok önkéntesre vagytok te egyik? Változó, változó, de hát az eseti, hogy egy egy rendezvény programnál megjelennek olyan évente 50 száz közötti létszám, de akik rendszeresen, ők nyilván valamivel kevesebben vannak. betti erről szerintem többet mond most. Igazából a karácsonyi időszak, amikor azért érnek mindenki mindenkit szeret, akkor, akkor nagyon sokan jönnek. Most is volt egy Hát egy ilyen 30-40 ember megfordult nálunk. Ilyenkor hozzák a legtöbb adományokat, ó, igen, adományokat is nagyon szívesen fogadunk. Uh -huh. Főleg mindig babaruhákat szoktak hozni, uh -huh. erre mindig szükség van, vagy, vagy gyógyszereket. Tehát ez, ez ilyenkor fölfut. Aztán ö, most van ö, olyan három ember, négy ember, aki, aki rendszeresen besegít a munkánkba. Például most egy lány, aki, aki vendéglátós. És a fenese gondolta volna, hogy ennyire jól fog működni, de egyelőre úgy tűnik, hogy ő a legjobb önkéntesünk, mm -hmm. akár dolgozhatna is, annyira működik. Igen, ez kórházban jel... látogat beteget, és azt vette a fejébe, hogy a következő tanévben jelentkezik a szociális munkásnak. <gül> Nem bírjuk lebeszélni róla. Az időnk az a végéhez tart. Elmondod ezeket a elérhetőségeket, hogy ezt mindenki tudja? Van egy olyan e-mail cím, ez a józambabákklubkukacgmail.com, amire mindennemű üzenetet, kérdést, jelzést várunk. Tehát bárki bármilyen problémát, bajban van éppen, azt is odaírja meg. De ha mondjuk éppen önkéntes szeretne lenni, azt is oda mindent erre az egy címre, és akkor innen mozdjuk mi tovább magunk között a feladatokat. Tehát Józambabák klub, kugaszgamer.com. Hmm. Két kával. <gül> ja. Józambabák klub. Igen, Igen és egybeírva két K De Van két egy ]ben is. Igen, az egy ilyen házilagos blog, ez pont olyan, ahogy mi létezni szoktunk szabadidőnkben, a postafiókunkban uh -huh. néha kiteszünk valamit. Ez a nem annyira professzionális megjelenés, de, de nagyon jellemző ránk, azt hiszem. És abba a kis házikóba, ott föllették, teget keresnek, Álvari a téren? Igen, ez most úgy tűnik, hogy február közepétől áll helyre újra éves szerződések vannak a mm -hmm. kerülettel, tehát egyszerűen jelenleg ennek az, a ennek az, az adminisztrációja zajlik, tehát új szerződést kell kötni. Minden bizonyal ez egy ilyen heti négy nap lesz, ami szerda, csütörtök, péntek, szombat a 17-es nyitvatartási rend. Ez most alakul ki, és, és a Kálveri a téren, igen, egy lakossági információs van, illetve egy játszótér, ami, ami viszont szezonális a téren, tehát az majd április 16 október 15-ig lesz nyitva, és mindenki számára látogatható. És ott van egyébként valami doboz, vagy valami? Hogyha például valaki arra járjás látja, itt van ez a kis épület, és mit tudom, be akarok dobni egy papír nektek, vagy valami? Ilyet nem készítettek rá, ott is az e-mail cím van kint, <gül> hogy oda jelentkező, oda jó, mindenki mindenképpen. Hát köszönöm szépen Mándi Bettinának és Robert Józsefnek Józom babáktól. És köszönöm. És két, egy hét múlva ez megint demokrácia. Most Bányai égéza búcsúzik.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 my love your time has come my love i pledge my troth to lady j